Vytoslav Minařík, Jóga v životě současného člověka, desátá část. Problém atavizmu Atavizmy jsou v bytosti hluboce uložené a obvykle nepozorovatelné silové tendence. Ve své konečné fázi se projevují jako charakter každého jednotlivce. Běžný člověk tento svůj charakter nedovede poznávat, neboť se na jeho jednotlivých projevech zažihuje jeho vědomí, je činno jeho myšlení, je orientováno jeho pocitování a z něho pak vyplývá i jeho jednání. A ta vizmy se však nejvíce uplatňují v přesvědčení člověka. Proto je i jeho názor na svět neměný a pozmění, pozmění se leda po opakujících se životních zkušenostech určitého druhu. Jogin ovšem nedosáhne stabilního stavu osvobození nebo vykoupení, pokud jsou atavizmy v jeho bytosti pevně usídleny a pokud je nepoznává. Jogin, toužící po mystickém úspěchu se z toho důvodu musí podrobit kázni permanentní sebeanalýzy pozorováním všech duševních hnutí, bydě je zdány Právě duševní hnutí jsou projevem atavizmu. Když je člověk pozná, určí jejich vlastnosti a vzdá se jich, přestane mít povahu, takže své jednání bude nadále moci zakládat na vlastním svobodném rozhodnutí. Jeho svoboda pramení z toho, že jejíž síly vyvěrající z vlastního bytí nenutí k určitému jednání, takže se může vyhýbat osudům vznikajícím ze styků s lidmi. Neboť pouze ten, koho sklony jeho vlastní bytosti nedonutí jednat, se může vyhýbat náhodilostem, jež se stávají osudem. Řešení Dostaň všechno své počínání pod kontrolu, aby za každou cenu zabránil mechanickým projevům. Tak totiž vystoupí pod kontrolu vědomí všechno, co se dosud může projevovat jako spontánní neuvědomělé jednání. To je cesta ke zrušení vztahů k předkům, k osvobození od nich, k vytvoření individuality jakožto předpokladu pro úspěšné vzdání se světa a dosažení duševní svobody. Problém funkce vědomí Uvědomování běžných lidí je podmíněno reflexní funkcí mysli. Psychologie proto může chápat vědomí jako jev druhotný, prvotním je proces mentálních reflexů. Ve skutečnosti je však vědomí fyzikální kvalitou modifikovanou jako životní jev svého druhu, z hlediska jogy pak kvalitou nejvhodnější k realizaci. Zaručuje totiž přechod osobního uvědomování do transcendentní oblasti, tedy tam, kde lidské vztahy neexistují a proto je tu možná úplná svoboda. Jógin musí učinit vědomí nezávislým na mentální činnosti, která nesmí být reflexní. To je možné jen za předpokladu, že bude uvědoměle myslet to jest meditovat o předmětu z vlastní vůle zvoleném. Musí zabránit tomu, aby tento předmět z jeho uvědomělého myšlení vymizel, protože pak by upadl do bloudivého myšlení. Předmětem pro uvědomělé myšlení bývá většinou vlastní tělo. Jindy to však může být sledování vlastních duševních stavů, opět jindy vědomé úsilí o vytváření dobrých nebo povznesených nálad, a výjimečně dokonce vědomé oprošťování mysli od světa jeho záměrným vytlačováním z mysli a vědomí. Tímto způsobem vědomí zjasní a uvědomování se stává širším a širším. Rozšiřování vědomí vede k všudy přítomnosti nebo k všeuvědomov... všeuvědomění. Tímto způsobem jogin dosáhne dobře evidované orientace v mimosmyslovém světě, tam, kde hnací síly bytí vytvářejí osudy a později i tam, kde je svět bytostí a jevů pro lidi neviditelných. Dalším rozšiřováním vědomí až k jeho neomezení bude vědomí poznáno jako kvalita života, Sféra, která umožňuje prožít stav zvaný spása. Řešení Zabraňuj tomu, aby zrcadlení světa ve tvé bytosti prostřednictvím a funkce smyslů přinutilo tvé vědomí uvědomovat si kde co. Naopak si uvědomuj jenom to, k čemu se právě duševně kloníš. Tím zabráníš věmům a nekontrolovanému chodu celé duševnosti. Používejí tedy vědomí pouze k sebekontrole a vůlí zabraně spontánní duševní činnosti. To je jogická kázeň. Problém duchovního života a vývoje Duchovní život je žití v konkretizovaném, transcendentním, někdy dokonce citovém světě. Není to žití v senzacích, pramenících z mystické moci, magické schopností, nýbrž v uvědomování již uniklo běžným lidským strázním. Tento fakt je vyvolán tím, že si mysl člověka neustále připomíná Boha nebo nebeské stavy, případně i vhodně ucelené ideální představy. Taková mysl trvale uniká vztahům podmíněným smyslovými chtíči nebo sobeckými tužbami proto může žít v pohodě bytosti bez žádostí. Yoga považuje problém duchovního života a vývoje za zralý teprve potom, když mentální citová a smyslová kázení člověka přivedla k poznání marnosti světského usilování a žití. Teprve potom je člověk schopen se stát netečným k věcem vyvolávajícím nebo rozněcujícím smyslové chtíče, a žít jako bytost, již se všechno světské snažení a prožívání nedotýká. To je předpoklad růstu a rozvoje kvality ducha, který je nakonec poznán jako transcendence aspekt osobitého žití. Řešení Jelikož je duchovní žití v protikladu k žití světskému, dbej na to, aby tě svět nepřiměl duševně se jim obírat. Když pak budeš hledět na to, abys vnímal pouze to, co není věcmi světa smyslového vnímání, tendence tvé duševnosti už nebude zpět k zavalení působností světa věcí, nejbrž k jejímu rozletu do nekonečných prostorů s provázejícími pocity většího a většího rozpětí duše a mysli a též k jejich uvolňování. Problém mystický Běžné představy o duchovním a mystickém životě nevystihují skutečnost. Duchovní život je závislý na nedotknutelnosti ději, s nimiž se můžeme potkat v lidském světě. Mystický život je závislý na manipulacích s duševními stavy, silami a napětími. To vede k robustním psychickým jevům a k poznání, že rozhodujícími momenty ve společenském životě jsou silová napětí, v níž lidé žijí. Yoginové z toho vyvozují, že mohou nejlépe prožít svůj život tehdy, když se stanou sami vůdčí osobou ve vytváření takového duševního napětí, jaké pro sebe pokládají za vhodné. Takto se ve světě lidí objevují různé takzvané hnací síly, jež joginům umožňují prožít život až k vykoupení bez nebezpečí, že budou zabiti. Mystický svět se joginům objevuje až potom, když se jim podařilo přivést určitou jogou dovolenou představu k zralosti, to je k tomu, aby se stala dosti mocnou silou ve světě lidí. Tato síla má vždycky vztah ke svému původci a proto je to hnací síla působící ve prospěch takového jogina. A když jogin dovedl své školení s udržováním jedné konkrétní představy tak daleko, začne poznávat, že svět neznamená pouze jedinou významnou dimenzi, nejbrž celou řadu vzájemně se ovlivňujících a života plných dimenzí. Ty se však kvalitativně liší tak, že některé lze pokládat za sféry smyslové, jiné nadsmyslové, opět jiné za nebeské a opět jiné za pekelné a tak dál a tak Jogin tedy dospěl k poznání, že prostor je přeplněný životem různého typu a kvalit, tu bez vzájemných vztahů, tu se vztahy často kouzelné povahy. Řešení když pociťuješ potřebu toho, aby tě svět stále něčím těšil, jsi jeho nešťastným otrokem. Neciť tedy takovou potřebu, naopak přinutí mysl k tomu, aby byla zaměřená pouze na jednu věc nebo i na prázdnotu. Ovšem, aniž by se tak, otu, tak otupovala. Pak uvedeš do chodu věci řádu vnitřních jevů a to už samo dovede k pocitu panství nad světem. Problém vytržení Běžný člověk žije v neviditelném omezení jako mezi nehmatnými, ale skutečnými zdmi. Jeví se to v jeho neschopnosti dostat do své mysli a svého vědomí nic, co mu nebylo dáno už při narození. To platí i tehdy, když přihlížíme k jeho obalcování vědomostmi, vzděláváním nebo učením. I tyto vědomosti totiž pocházejí pouze z okruhu dosažitelného lidským myšlením. Proto lidé pociťují omezení, nevědomost, již by rádi překonali. Překonat toto omezení nebo nevědomost lze pouze tím, když se zboří hradby rozsahu, které, který je dán mysli. A to je základní poslání jógy. Očekává se od ní, že člověku pomůže překročit tu neviditelnou hradbu omezující vědomí. Proto je to nauka neběžná s nezvyklým zaměřením. Když jogická kázeň o níž bylo hovořeno v předchozích státích, člověka upraví tak, že jeho další nezvyklý krok nijak neohrozí, dá mu pokyn k postupné abstrakci vědomí pomocí vylučování světa z vědomí. Když člověk z vědomí svět vyloučí a současně zkonkretizuje věmy prázdnoty nebo transcendentních kvalit, dovrší vytržení mysli nebo vědomí tím, že tyto věmy vystupňuje tak, až jednoznačně převáží všechny ostatní. Svět, který je dosažen takto připraveným vytržením mysli nebo vědomí, nečiní mysli ani snivou, ani neracionální. Všechno v oblasti kvalit zůstává na svém místě a obohacuje se jen sféra věmu. A to je vlastně nižší cíl jogy. Cílem yogi není převod vědomí z oblasti smyslových faktů do oblasti hry fantazie, ale k normálnímu smyslovému vnímání přičlenit postřehy již není schopen běžný člověk. Tyto postřehy pro na změní obraz světa natolik, že uvidí nejen dění, ale i jeho příčiny. Když pak navíc abstrakcí mentálních příležitostí při níž se nevzdává snahy vidět svět a dění v něm objektivně, do cílí vytržení pouze na úrovni vědomí, dosáhne extatického stavu mysli, což je nad nadsvětských vědomostí a nad světského poznání, jež slouží k jeho povšechnému užitku. Řešení Považuje se za nejlepší, když člověk mocí vytrhne mysl z jejího podléhání světu, proto pomocí za zapomí proto mocí zapomínej na svět, zaměř mysl na jednu věc, která nesymbolizuje nic ze smyslového světa, tedy nejlépe na prázdnotu. Tím můžeš dospět k vytržení mysli. Když při tomto úsilí nedopustíš, aby mi se ztratila schopnost konkrétního pojetí věcí, byť odložených tím, že máš na mysli prázdnotu, pak mysl nebude znamenat abstrakci ducha, Nýbrž poznání nad smyslového světa. Problém spásy Běžný člověk netouží po spásě. Neví totiž, o co tu jde. Proto chce žít pouze ve světě. Ale ten se k němu nechová jinak, než macešsky, protože ho vždy dovede ke zklamání. Když se však naučí problémům života lépe rozumět, pak pochopí ideu spásy jako úspěšný únik ze strasti. A tento únik není výrazem slabosti. Jedná se tu jen o přeorientování vědomí, o vyloučení chtíčů, o vyhnutí se před pojatostem, jež činí ze světa bludiště, z něhož nelze uniknout. Tak se problém spásy řeší už tím, že člověk uvážlivě nežádá žádné smyslové senzace ani prožitky a toto je předpoklad duševního uvolnění od světa. Když tento stav dozraje, Pocituje se jako úplné vnitřní opraštění a vysvobození od těživých a zotročujících životních momentů. Proto spása není duševní abstrakcí od světa, je to nedotknutelnost světem. Spása však má dosahy transcendentní. Se zdokonalujícím se citovým odstupem od světa zanikají i potenciální vztahy ke světu a tento vývoj vede ke zrušení každé stopy příbuznosti jógina se světem tvorů. Pak vědomí přijme charakter kvality nad světské, z níž vědomí realizuje stav absolutna, bez i zbavení se každé vlastnosti, když byla vyloučena každá stopa pohybu duševní bytnosti, tak jsou vědomí a věčnost zcela totožné. Tento stav vědomí je skutečnou spásou. Stav spásy, jo, jo, řešení. stav spásy se rovná trvalé abstrakci ducha od světa. Jelikož však svět musí být zvědomý a bytí eliminován, je nezbytné řešit problém spásy vytržením, proto když došlo k vytržení, musí se člověk uchopit tento stav opakovat a konečně trvale podržet. Jo, musí se člověk uschopnit tento stav opakovat a konečně trvale podržet. Tak bude dosaženo spásy ničím neporušitelné. Zasvěcení a sebezasvěcení Iniciace a autoiniciace. Obvykle se těmto termínům nerozumí. Spravidla se předpokládá, že zasvěcení lze získat s pomocí průvodce nebo vůdce tajemným mystickým světem, s nímž zasvěcený zasvěceného seznamuje a postupně jej dopoučuje, jak získá mystickou nebo magickou moc. Lidé nikdy nepomýšlejí na to, že zasvěcení souvisí pouze se přetvořením, ale připouštějí, že bývá spojeno se zkouškami, aniž vědí, s jakými. Tato neinformovanost běžných lidí svádí šarlatány k tomu, aby se iniciace spojovaly s teatrálními představami, jež mají na mysl zasvěcovaných působit tak, aby se oslabil jejich střízlivý nebo kritický rozum. Posléze se z nauky učení plané obřadnictví. Jeho účelem je pomáhat jejím představitelům tu k popularitě, tu k výdělkům, tu k sebepovyšování. Žádné teatrální představení nevystihuje proces pravého zasvěcování, i když se někdy stane, že se tohoto zasvěcení pojí na formální postup. Je to však případ vzácný a já výměn o ráma Kršnovi, jenž takto zasvětil svámi Vivekanandu. Musím však dodat, že v takovémto případě je v pozadí připravenost da zasvěcovaného. Je nutno ji chápat tak, že zasvěcovaný zasvěcení už dosáhl, ale až dosud si u něho neprorazilo cestu na povrch. Do jeho denního vědomí. V tomto případě musí skutečný zasvěcenec jakožto guru rozpoznat tento stav svého žáka a pak eventuálně použít moci schopné potenciální zasvěcení do vědomí vyzvednout. Potlačuje a anoluje tak u zasvěceného případnou psychickou poruchu, jež ho někdy vede k tomu, že se pro skrytou hysterii sám ochromí závadným postojem k uznávané osobě, ke guruhovi. Tento závadný postoj se u takových osob často zakončí buď jejich závadným duševním unesením, nebo něčím, co je podobné vytržení, nebo téže řadou zvláštních vnitřních zážitků, již pak zasvěcovaný sám klasifikuje jako zasvěcení do mystiky. To praví zasvěcenci vědí a proto zabrání lidem slabé mysli mystické věci takto zakončit. Chci uvést konkrétní případ pravého zasvěcení jen tak pro informaci, aby bylo pro, po, pomoženo pravým hledajícím. Bylo to včera, dne 26. 1 1972, kdy jsem mluvil s, s K. o výsledku jeho duchovní úsilí a podařilo se mi domluvit se s, s ním. Šlo o záležitost starou snad už tři čtvrtě roku. Patrně už tehdy dosáhl tohoto výsledku, aniž to sám mohl rozpoznat. Ačkoliv jsem jej na něj už víckrát upozornil. Teprve včera, když se mnou opět mluvil o tom, jak se vzhledem ke svému požadavku delít svým vědomím pevně v těle, uvědomovat si je vždy pomalu propracovává k čistotě vědomí, my, čistotě mysli že tím sice jeho mysl od tělesného abstrahuje, ale jeho tělo se mu z patrnosti nestrácí. To podle jeho údajů bývá příčinou vzniku a rozvoje jiného duševního stavu, je označil za nadnesený. O tento jeho vlastní termín jsem se mohl opřít a doložit, že právě stav takto jím označený jsem už delší dobu pokládal za dobrý výsledek jeho duchovního úsilí, za důležitý zvrat na jeho mystické cestě, za onen třetí buddhistický vnor. To je termín, jenž souvisí s vystáním nového dosud nepoznaného duševního stavu, a jenž se u nás v poslední době ujal, pak už jsme se rychle domluvili. Aby on však svůj stav přiměřeně charakterizoval, citoval mi z Aghose, že jde o něco, co se domysli vyvíjí jako kvalita jiného světa, která člověka uchvacuje, něco kladného, co není ovladatelné ani navoditelné, co samo přichází a odchází zřejmě jako reakce na bhaktický postoj hledajícího a co se dá kvalifikovat jako stav boží. Mohl jsem K. poučit, že právě to, o čem K. se mluví, je ona kvalita, na níž jsem myslil, když jsem ho přesvědčoval, že dosáhl podstatného mystického výsledku. Protože však svým přístupem k mystice patříme do starých mystických škol, je pro mne samozřejmé, že tuto kvalitu lze záměrně i navodit, i s ní manipulovat. Tak právě se to chápe ve starých mystických školách, jež vždy své žáky dovedly k tomu, že toho něčeho pro, pro se neúchopného dosahovali a dobře to ovládali. Jen tímto způsobem totiž mystikové dospívali ke schopnosti dosáhnout duchovní dokonalosti z vlastní vůle, tedy nezávisle na náhodě nebo na zvláštních podmínkách jejíž vznik by neznali. Pak už jsem dodal, že schopnost navozovat tento stav z vlastní vůle a manipulovat s ním je právě výsledkem zasvěcení k němu, že zřejmě Go se nedospěl, zastává názor, že se tento stav člověku sám objevuje a nedá sebou manipulovat. Již od svého mládí zastávám názor založený na zkušenosti, že zasvěcování znamená schopnost manipulovat s adekvátním stavem sloužícím k sebezasvěcení. Obtížné je jenom tento stav identifikovat a ještě obtížnější je naučit se s ním manipulovat, aby člověk za vlastní vůle řídil svůj vývoj k duchovní dokonalosti. Z je téměř nezbytné získat mystického vůdce, jenž žáka s tímto stavem dobře seznámí a naučí jej tento stav v bytosti uplatňovat v rozhodujících momentech prakticky téměř neuvladatelné pouzace životních sil. Těmito momenty se myslí období relativní rovnováhy kvalitativně různorodých sil v podobě napětí vystupujících v bytosti. Právě v této době musí zasvěcovaný tento stav ve své bytosti uplatňovat silou vůle jako dominantní. Opakovanými akcemi tohoto druhu bude pulzace strhujícího působení životních sil postupně přemáhána, což vede k vítězství tohoto stavu nad všemi ostatními. Když tento stav nad všemi ostatními zcela převládne, dospěje zasvěcovaný k evidentnímu poznání, že říši přírody s její naprostou nadvládou nad všemi živými tvory překročil. Teprve toto evidentní zjištění je znakem skutečného zasvěcení metodami starých mystických škol. Neuznávají se v nich žádné duchovní náhodilosti na vývojové duchovní cestě. Od okamžiku, kdy se podaří žáka mystiky s tímto stavem seznámit, probíhá již jeho zasvěcování řemeslně a také s Řemeslnou způsobilostí se pak dospívá k duchovní dokonalosti. V tom se vidět onen klíč k mystickému zasvěcení, jenž byl ztracen, protože ti, kdo hledali zasvěcení, byli slabí a neupřímní a odvážili se předstírat mystické znalosti a zkušenosti. Tento klíč byl tedy zcela ztracen, proto se mystika stala cestou tápajících, kteří jsou podváděni tím, že nejsou nabádáni k překonávání běžných názorů na život. Nejsou též poučováni o neomezené moci lidských bytostí, že dospívají k vrcholu mystického zasvěcení ani o tom, že rozhodující silou je karma, mechanicky působící zákon o činech a jejich následcích, a nikoli nadřazená moc boží. To však je jedna věc, zdánalivě přetvářející, nepojničící představu o hodnotách zevního a vnitřního světa. Druhá věc, ponechávající božským věcem jejich božskost, světským jejich světskost a podlidským jejich démoničnost, je to, že než člověk dospěje k svému vlastnímu vykoupení a k rozvoji stavu, o němž jsme smluvili, ská, musí být vychován k tomu, aby stav dosažený úspěšným zasvěcením sám nezničil svou světskostí, zakořeněnou v jeho mysli. Musí už být schopen poznat v tomto stavu potenciální i strukturální transcendenci, a pouze jako takový jej používat k postupné eliminaci nedokonalého lidství ze svého vědomí a k rozvinutí stavu nadčlověčenství. Neboť právě takový je svět, imanentní a transcendentní, konzumní nebo konzumující, lidství je ovšem jako takový nepoznává, protože už propadlo zvířecímu názoru že skutečné je jen to, co může rozličným způsobem sežrat. Řekl jsem nahoře, že onen pravý klíč k zasvěcení byl ztracen. Já jsem ji však našel sám pomocí precizní analýzy celého konglomerátu duševních stavů, vyvstávajících v emocionální sféře zcela mechanicky a navíc učím, jak se ho má používat. Z toho se jistě dá dedukovat, že jej může najít každý, ovšem jenom tehdy, když bude usilovat stejně, jako jsem usiloval já. Jinže já jsem si vědom toho, že si dnešní lidé neváží věcí, jichž je nutno si vážit. To je příčinou toho, že onen stav nepoznají, nebo jej svým názorem znehodnotí a tím už přestává být správným nástrojem k sebezasvěcení. S ohledem na tuto indispozici lidí se chovám ke každému zcela osobitým způsobem. Na to si jistě mohou stěžovat mnozí, jež vedu. Já však musíme mít na mysli, že tento stav žáci mystiky špatně poznávají a že proto dochází k jeho ztrátě v množství jiných psychických stavů světského rázu. Jak jinak by se mohlo stát, že jeho dosažitelé nepoznávají. Už se stalo, že kdo si tohoto stavu dosáhl a též jej i správně hodnotil v rámci nenarušené kvality svého používaného denního vědomí. Protože však jeho myšlení v období jeho mravní mystické převýchovy nebylo zbaveno posledních strusek světskosti, vnímal tento stav i jako dobře ovladatelný nástroj, použitelný však jenom k jeho vlastnímu zevnímu dobru. Nepochopil, že jde o nástroj, jehož se smí použít pouze k dosažení duchovní dokonalosti a proto byl oklamán jak přírodou, tak i mytickými strážci duchovna. Působením přírody a těchto strážců zakotvil později v původním vrozeném stavu nízkého denního vědomí s jedinou malou odchylkou od stavu běžných lidí věří, že nabil a drží si vědomí nad člověka, přestože je už dávno jenom člověkem. Proto ačkoliv je tento stav realizovatelný jako každý jiný obyčejný stav vědomí a nikoli jako něco, co je větrem jen žvane, odkud sám chce a kam sám chce, přece se jeho dosažitelé musí již během své mystické cesty vychovat k tomu, aby mu v řádu stavů určili jeho pravé místo. Teprve tím v něm získají faktor použitelný k vědomému odchodu z tohoto světa, k dosažení stavu budhy nebo k dosažení zasvěcení ve stavu tzv. živých budhů ke schopnosti zmizet v přírodě. K tohoto stavu dosáhl a snad je s mým poučením správně identifikuje. Proto se soudit, že jeho použitím dosáhne pravého zasvěcení na rozdíl od Aghose, o němž se předpokládá, že byl zasvěcencem, protože však tento stav pokládal za vítr odkud sám chce a kam sám chce, zasvěcencem nebyl. Zasvěcenec se nikdy nesmí mýlit v klasifikování kvalit čidákáši duchovního kosmu jinak skončí jako otrok přírody, jimž byl už dříve od svého narození. Cena duchovního úsilí mu bude v posledních okamžicích života vyrvána jak s rukou, tak z mysli a vědomí, a to jej opět uvrhne do stavu běžných lidí. Ale ani přeceňovat se člověk nesmí, když už kvalitu tohoto stavu dokáže učení věcí, znížil za manipulovat, Nesmí ji nikdy znehodnotit tím, že ji bude pokládat za něco obyčejného, za jednu z duševních sil již používá k nazicení své smyslové hltavosti. V tu chvíli již tato kvalita přestane být nástrojem sloužícím k sebezasvěcení a stane se jen činitelem ochromujícím člověka třeba tím, že v něm zbudí duchovní píchu. Ta stačí k tomu, aby byl zasvěcený znovu nucen se stoupit na zemi jako její otrok. Z kvality tohoto stavu jistě není třeba dělat vítr, jenž věje, odkud sám chce a kam sám chce. Když ano, je to důkaz, že se tu nevyslovuje zasvěcený. Je však také hlubokým omylem vedoucím k duchovnímu pádu, když je kvalita tohoto stavu pokládána za jeden ze zcela obvyklých nebo obyčejných stavů nebo jevů. Tento úsudek svědčí o nerozvinuté rozeznávací schopnosti, již každý mystik, když uží není vybaven od narození, musí vyvinout příslušným mystickým úsilím. Jinak nikdy nevstoupí na cestu sebezasvěcení. Problémů kolem tohoto stavu a jeho správné klasifikace je tedy dost. Proto gurové musí své žáky zasvěcovat v přítmí jejich nevědomosti až do chvíle, kdy je jisté, že zasvěcování tento výhledově dosažitelný stav neznehodnotí obvyklou mravní narušeností. Takovou, která jim vnuká názor na všechno, co existuje mimo jejich osobu, jako na věci, jež mají sloužit jejich smyslové hltavosti. Kromě toho se guru musí vždy vyhýbat začení svých žáků tím, že jim nebude vnukat myšlenku, že je tento stav svatostí, jež se zpravidla manifestuje svatozáří. Musí znát kvality kosmu a musí i vědět, které z nich duchovně zabíjejí a které oživují. Ká je nyní dalším úhelným kamenem v mozaice toho, čemu se říká osvobozující mystická nauka. Mystická. Prošel úskalím, kde existuje nebezpečí zdiskreditování fyzikálních hodnot duchovního života, bez úrazu jako ti předchozí, s nimiž jsem pracoval. Proto soudím, že počet částečně zasvěcených dosáhl čísla, jež ujišťuje, že pravá nauka existuje a že ji dobře znám. Je to nauka skvělá, jež sráží vymyšlené bohy z jejich trůnů a naopak pozvedá inkvizici vytvořené dňábly, jestliže si toho zasluhují. Inkvizicí vytvořené dňábly. Nejsem tedy toho názoru, že kvality činící z člověka zasvěcence nebo člověka živočišného jsou božské, nejsou-li v moci člověka nebo náboženské, když v moci člověka jsou. Řekl bych dokonce, že jde o přírodní síly, jež je možno identifikovat pečlivou analýzou všech napětí v bytosti. Jenom těch neboži, nebožských je pro člověka žijícího živočišným způsobem více. Mystika je však duševní trénink, jehož pomocí v sobě odhalíme všechno. Jenom nerozeznávání může způsobit, že hodnotné kvality oceníme jako nehodnotné a tím se ztrácí pomůcka k dosažení duchovní dokonalosti. Vzhledem k tomu, že ztráta této pomůcky je nenahraditelná, potřebuje téměř každý jedinec mystického vůdce. Ten mu má pomoci žádoucí kvalitu identifikovat a poučit ho, že je to jedna z mnohých, již však je nutno štípit si do vědomí, rozvíjet ji v něm a posléze ji použít k mystickým operacím. Jejiž cílem je sebeproměna, především psychologického typu. Identifikace této kvality, její izolace od ostatních, její vštípení do vědomí a její rozvinutí ve vědomí, to všechno patří do přijetí žáka guruem, tedy do prvního stupně na cestě k zasvěcení. S touto kvalitou až k dosažení sebeproměny je druhý stupeň a znamená zasvěcování žáka guruem. Dosažení zvláštností v oblasti sebevroměny je třetí stupeň na cestě k zasvěcení a znamená vlastně sebezasvěcování. Dosažení meze, kde žák evidentně zjišťuje, že od probuzujících stavů vyplývajících z dosažení třetího buddhistického vnoru až k poznání, že není žádné další poznatelná země, jak tento stav popisuje tibetská mystika, je čtvrtý stupeň a znamená vlastně dovršení sebezasvěcení. Existuje-li i zasvěcování s dělením moci zasvěcení, to je přenosem, pak je to výjimka, která pravidlo pouze potvrzuje. Toto zasvěcení totiž vyžaduje, aby zasvěcený zasvěcení už dosáhl ale dosud si to neuvědomil, nebo aby byl vhodným nástrojem gurua k dosažení jím zamišleného duchovního cíle. Příklad máme v ráma Kršnovi a v jeho poměru k Nandovi. Toto zasvěcování ovšem vylučuje představu, že zasvěcenec přesvědčuje zasvěcovaného kouzelnictvím na způsob tahání živých králíků z prázdné kapsy, nebo peněz z prázdné kapsy svého žáka, aby je pak strčilo do vlastní kapsy. Ani jasnovidění v obvyklém pojetí nelze od pravého guru a požadovat. Guru musí svůj zrak šetřit tím, že chrání jeho čistotu, aby mohl zjišťovat mystický postup u svých žáků. Jasnozřivost předvídající u druhých zevní osudy, již se mohou změnit jejich úsilím, Náleží do čarodejnictví, jež kvazigurua o duchovní zrak určitě připraví. To znamená, že mystiku ani jógu neprovozujeme za účelem získání rozličných zevních výhod, nýbrž pouze za účelem vyšším, jímž se rozumí dosažení dokonalosti ve smyslu vítězství nad osudem vůbec. Aby guru mohl bezpečně sledovat vývoj oné kvality, jež poslouží k sebezasvěcení, do vědomí svého žáka musí si zachovat vidění naprosto čisté. Zkušenosti už dokázaly, že žáci jógy onu kvalitu nepoznávají dlouho potom, kdy se v nich rozvinula. Tím jsou vystaveni akutnímu nebezpečí, že ji zneužijí a tím už ztratí každou možnost dovršení stavu sebezasvěcení. Poznání, jež souvisí s dosažením třetího buddhistického vnoru, je ovšem též nebezpečné schopnost vyvolávat a podržet si prožitkové stavy související s dosažením třetího buddhistického vnoru bez nezbytné potřeby dodržovat mravní příkazy jogy, přivedla už více lidí k duchovnímu pádu. Jako příklad toho bych mohl uvést především pány H a D, kteří na základě tohoto faktu pochopili relativnost ctností a proto jich přestali dbát. Protože však přitom zapomněli na nebezpečí rozvinutými ctnostmi nepodrobné chtivé bytnosti, již znovu ústupovali, zapomněli na relativnost nectností. To bylo důvodem, že po prvním vzletu k transcendenci spadli do všednosti se zlomenými křídly na těle transcendentna takto se obloukem dostali opět do všedního lidství. Aby se to nestalo, musí si guru zachovat rozeznávací schopnost i schopnost tuto kvalitu sledovat, jak se vyvíjí do vědomí jeho poslušného žáka. Spravidla musí sám svého žáka dovést k poznání této kvality, když už se v něm dostatečně rozvinula. Pak přikročí k jeho zasvěcování tím, že ho naučí spoutatý a dále pak manipulovat s ní tak, aby to sloužilo k jeho dalšímu mystickému vývoji.